<coughs> وصلمون على المسلين وال الحمد الله رّ العالمين دمون د ترجم په سبقې ن سبق دی السلام علیکم ایہ نبی و رحمت الله و برکاتہ حریو من گزار نارینه و زنانا کومسکید الفاظ خبا کا داولی وی دا دی معنو مطلب سو ناد سلام علیکا سلام دی پتابان دی ایوان نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت الله او دا الله رحمتنا دی و برکاتو او دا اللہ برکتون دي پتا بانده نو دا الله په پیغمبر هر من گزار سلامتیا رحمتونا او برکتونا داغی دعا کوي او دا زکا آغا پیغمبر د فاره سلامتی आलेګل آغا پیغمبر آغا باندې سلام ویل آغا ته رحمت او د برکت دعا کول هر مسلمان باندې دا حق جوړیږي وداری سره سره ستمرته مسلمانان نارینه او زنانا په کې دا الفاظ وي چې السلام علیکم ایو النبی و رحمت الله و برکاتو چې کم څه مغی ته پته ایه ته پته چ مونږ په کم پیغمبر سلام لګو له سلامتیا اچیا دعا کو د رحمت او د برکتونو دعا کو دا غد پاره دا ولیکو دا زکه کو چې هغه کم کار کړي دے هغه کم مهنت کړي دے کم کوشش کړي دے دا الله د کتاب د پاره دا الله ته توحید د پاره دا, دا الله د دین د پاره کمی سختي او کم تکلیفونه چې هغه تیر کړی دي ناغا د دې مبارک باد قابل له هغه عفरीन د ویلو قابل له چې پاغه باندي دي عفरीन ویلې شي نزد کمنګه دا هغه د پاره ټول مسلمانان نارینه او زنانا ډیر په درناوي سره ډیر په عزت سره ډیر په احترام سره دا د appBar ممګا دا دعا غا نیکو رکا اغه پیغمبر چې دنیا ته نور غلې نو کو دنیا کې جہالت او په دنیا کې خلق او الله لبې جن انسان ده انسان دشمنو دین څه خبر نو دارچا د دا خپل خوخي او د خپل د مردی جون دو خپل لاسونو به بوت جوړ کو او بیا به اغا خپل خده و وغړ دو دمر نه چه کم قوم با د بل قوم سره نالگی و خبگان بیو اغیب وی چرا زمان داگی سره خبگان دی نمانگ اولی داگی ده دا بود عبادت که و مانگ بزان لبود جوڑ کو ناگی بزان لبود جوڑ کو او داگی عبادت بی که و ناپوی دمرا و د بیت الله عبادت وکاو دا ولوی کور طواف وکاو نو بدن باندې به جام نی بغیر د جامو نه بي د الله د کور عبادت وکاو او دا باغي جائز غنو دمر نا پوهي او دمر جہالتو یو سړی به ب سړي ته سې و قتل هغه به پسې سره راوی ته تا ما ته ولې بعد کا دوو کتل غ رو راې ته او قتل و ول دی و قتل ج حالت دومرره و چې هغه سړی به سره رااغستتهغ کتون کې تهبا و زه تا پهېز کې ووجنم نومونږ چې په کم پر دا سلامتیاه و دعاگانه او دا رحمتونو او دا برگتونو دا دعاگانه لیگو و دا آغا پیغمبر دا راتنو نمخ که دا حالاتو اللہ چانا پیجندو دین نسو خبر نو انسان د انسان دشمنو تردی پور چ د خپل بچو هم دشمنانو خپل کور کې به لور پیدا شوا پلار به خپل د لور دشمن شو جو تردی پورې بچا غلوري وجلی نه وا همراي به ولا قوتي خودي نه وي همراي به ولا چاړه را کو دي نه وا یا به بخاورو کې جوندی خخکڑی نه وا نه تره پورې به خوب نه ورتو دومره رئی دا قولو دا بچونا زڑا تورو دا حالاتو کلچ نبی علیہ السلام را گئے او نبی علیہ السلام با معاشره کی دا اللہ دا کتاب اگر ڈیوہ بلکلا محنتی اوکو کوشش اوکو کور پا کور بگر دے دو آواز بے کہو الارجلن الارجلن الا رجلن الا رجلن یحملونی الٰ قومی ان ابلغ کلام ربی فَإِنَّ قُرَيْشًا مَنَعُونِي ان ابلغ کلام ربی آواز بے کہو الا رجلن یہ خلقو پتا سکیو جماخ پن پور تبو زی خپل बैठक تبو زی خپل دیرې تبو زی زاغی ته د الله د کتاب تبلیغ وکم زو ته د کتاب بیان وکم زه ته چې زدا خپل د قوم د خلکو قریشانو منکړم قریش منکړم په باندې رابن لګولید دمر فی کرمن د هغه پیغمبر وزړه کیسی کردې دا خلق د الله د کتاب نه خبر شي دا داخلك دا الله د کتاب نه خبر شین د جہالت نه و توبه وباتی نا قویب ختم شین جہالت به ختم شین زد و عنااد به ختم شین بغض و عسد به ختم شین 나와 د کو الا رجلن شتهت کما بوزی دمر فکرمن هغه پیغمبر په بیت الله کې ناس په دا الله کتاب بیان نه موږ په پدا فرين وایو السلام علیکم ایها النبی ایها النبی وایو دا زګه وایو چې هغه دا الله کتاب دبر اړې تر ټولو ډیر کړلی ډیر تکلیفونه یې ډیر کړلی بیت الله تی نوری السلام ولار دې دا الله د کتاب بیان اور د پارم چې خلق ته دا الله کتاب بیان کوم راغنه ده او ده روستو نیو شده راغه ده نبی علیه صلاة سلام ده مرهی تام تادره واچه و او اغا تادره تاو کو اغا تادری دمره تاو کو دمره تاو کو نبی علیه سلام هغه مرهی خفش وم سایه بن شو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پمنډ منډ راغې او دا غې کثانو نهي نبی علیہ السلام خلاص کو आवाज یو تو کو اتقتلوا رجلا ییقول رب اللہ ایتہ سوغه سره اوج نهي چا داو استدام رب اللہ دے زما مشکل کو شا اللہ دے زما حجت روا اللہ دے حجتون پر کو انکه زما یو اللہ دے دا واسکۍ دا په تاسو باندې لګي ابو بکر په جړا شو انبيه له سلام دا غینه خلاص بلې یو موقه کې نبی له سلام راغله د بیت الله کې ناس ته دا الله فقور کې ناس ته دا الله د کتاب دا بیان د پاره چې خلق خبر شي دا الله د دین نه دا الله د کتاب نه جہالت نو توبو باسي د دي ګناہوں نو قلار شي دا الله دنه فرمانونو نه قرار شي دومره فکرمند ده اور هغه له د خلکو د باران دعاګانی کې په سجده کې پروت دي چې یا الله ديقد کو ته هدايت وکي आवाज کوي دعا کوي الله مهدي قومي فر انهم لا يعلمون سجده کې پروت دي ظالمان راغلو چرته د ډیران نه د آغا هغه د غشانونهډک لري په رانونونه کې پر که نه دا لرې پر ددي ل اختتر په موقببان دی د د ډران نه د وخ هغه لري چا ګورې پهڅو کسانانو را او چت کړی د وخو ډېر غټي که نه د وخ راغستې دی او ماتې را وړو د الله کور ته رادن نهکوو دومره الله د کور بزي ده دومره جات هغه لرې راواغوم نوبی ل سلام په سجځ کې پروت دی د دغه مکې د خلکو دباره دو ګې غواړي پسج کې او دیزااللی معوواغتخ لرې را وړو د نوبی ل السلام په دی شااه مبارک باندې په د امله مبارک باندې کېښدوو الله د نو ل سلام سا ب شو ریوایتو کے رضی کیا حضرت زینب وا یا حضرت فاطمہ وا داٹم کی دا نبی علیہ السلام لوریانے وی تے ڈوڑو تیو تنوا ا ہ چراغ لچ دما دپلار کو سابن شے دے ا ہ وڑی جنی دے پیغمبر ا ہ لول چھیکلے یو تو اے ایک اکارا شا دما دپلار سابن شے دے اوچا پہلا رے گزار کڑے دے تم رکو دمرا په سخته که زمانگ پیغمبر دا دین منگ دا بیان کڑه ده نو منگ با پا غبانه السلام علیه که ایو ها نبیو نو آیو اول منگ با پا غیزان نبوه که او چه دا منگ ولیو آیو دا منگ زکاو آیو چه آغا پیغمبر دا مخیطه چنن زمانگ کم کتاب پروت ده ده دی کتاب د بیان اولو د پار آغا پیغمبر دیر سخت دیری سختې تیری کردی نن ماو تا تا خوپا موفتو که پا سا نه سره او په ثول سره چې زو کې په ستیکر او په موبایل او لیکن ډیره خبر نه دی چې دا आवाज دا بیان دا قران چې دا څومره په سختوم تر سره سیدل دي موږ مونته دا پته نشتی ځکه خو زموږ سره قدر نشتی کنه ځکه خو زموږ سره قدر نشتی که وامرې دو جخه در کوام نو رې دو نه خیر دی ته پروا نشتی ولی پروا نشتی دمو پیغمبر ددید په خپل وینې توې کړی دی صحابه و وینه چې د یو صحابي وینه د ټوله دنیا خلکو د انسانانو دا ویني راځم که دا یو صحابي دا ویني هغه سات کې تني شر زده دوی را صحابه کرامو هغه وینه قیمتي و او هغه د کتاب د پاره توې شی دا د نبی اله السلام هغه وینه د دې کتاب د پاره د مکی او د دا شان د ربو په زمبانې تو شوي ده تایف په م کبان دی د تایف په زمبانند دی چې د نوبیلی سلات او سلام د بدن نهوي دومره ونه لاړه چې هغه پیزار مبارک د وینو نه ډک الله او بر پزارته سوچ کوه د سره چې وږي زیات نه زیات دی ټټه پوری را شي سره چې وږي زیات نه زیات د د پوری پورې دی لیکن دا دا و سمر وینا وا چې هغه دمر د جسم نهوبه د چې خپل تو را زیدا په بازار ډک شو د پارا دا الله دی کتاب د پارا وین تویشوا الله وی خیر دے پیغمبر د امام الانبیا د دوونو جانو سردار دا وین دی تویشی کو چې دما دا کتاب بیان شي دما دا, دا کتاب خور شي نن مون سره ষ্টه کذر ونکو ومنځ کې وایو السلام علیکم یا نبی و رحمت الله و برکاتو دا ولي وایو دا سلامتیه به ویلي ګو دا سلامتیه الله مون ته تعلیم کړلې الله مون ته حکم کړلې زموږ پاګه ګران پیغمبر زموږ پاګه حبيب پیغمبر صلوات السلامت یا وایي هغه باندې رحمت او برکاتونو دعاګانې وایي تاسو دا غره څه خبري لیکن اپسوز دا در سوچ کوم هغه پیغمبر چا غلا دا اللہ دا کتاب بیان نو شروع کرده دا زنانو حالت سو زنانو حالت سو زنانو سر با سمر و ظلم تیاتے که دو دا چا انسانیت کی ک نه ش معهله مړهوي ز نه په کې چا را وستکوسموم ډر دې پختتن نو د بعضې خلکو د پله اوس به مورې مړهوي خه ب کې چا را وستې ده ای الله د بوکې کوم دی کې راغلی دي وای سرهسا وګوره کهه سر دسا وګوره ته سه خبرې چا په کې را وستې ده سه په کې چا را و سه تکه بکی جارا واستی ذات پکه الالم زرانم را واستیدہ دا. دا مقام د عزت زرانو لچا ورکو دا کتاب او د نبی ل السلام هغه mehnat د نبی ل السلام هغه تکلیفونه لور په پیداشوا د پکور کی د ټول په تنديب 12 پلار به سول شین دو، پلار به و پراتې دا جننی ماه را کوئ ماې اوې پلار ته بیا اوالکله پلار پرد سووک نو نوکر نو نوکر نه یاددي پر چړه نه یاددي پلارار به اواغستهوا ډور بهې د لاس نه لکه مردار سرر چې مونږ د ساندنی ولی یا د خپیر نی ولئ اوبه دا نام لري نیولیو ستې به د ایران ته یا خوشي دې ته ورسولاو موږ به اکلا یا به ژوندې خاخلا السلام علیکم ایو النبی وای لیکن زه ما خو اندم اندو لکه خپل معلوماتو کوي لکه خپل تاریخ معلوم کوي چې منګه دا قران نمخ کې د پیغمبر د مهنت نمخ کې موږ څنګه زمڅه یې تاسو حیثیت نو لور خور چې واده شوه لیکنی به اووش لیکې به او سره ووشو چې نه به ددي د ممرې ته پووس کې نه به د ژوند ته پووش کې بعدغ که به بیا دخواون په کور کې مره شوه هغی به الالکله کا هغی به وجهله پلار ته جوورنی شو کوله ته پوس نه شو کوللی پلار ته پوسنی شو کوله بلکې کچا چا به ته چ لکه پلاننیستا د لور خورور سره ډېر زلم کېږي مړه لور پکې ویچا تاسو کولې د لور لا لاسوک تاسو کې وای لیکن چې کله نبی اله سلام راغې نبی اله سلام د الله کتاب بیان کو یو صحابي پاسې اوه نبی اله سلام ته د الله زامن ځامن منشت درل درل یاني ميدي زم الله په دې اجر راغې کنه په دې ماله الله اجر راغې نبی اله سلام ورته وی و تا ته د مبارک شو تا لزه زیې در کوم ته خوشحالهشه په دی خبره هغهپ پاسې چې سر زیره براتي نو ې السلام وي تا لزه زیر بو زیری در کوم پهې خبر باندې چې تبا په جنت کې زما ګاونډ لکه څنګه چې دا به بوتي یو بلستې زیدي الله د نه په لغټه خبره ست چې چاته پیغمبر د پېغمبر ګاونډري چاته په جنت کې میلا وشي دنه به له خپله خبرسته هرڅړه خغا واندی ته کړي هرڅړه خغا واندی ته کړي د چا لورياني او د لور تربيته کوي په خې طریقې سره د پجنات کی د نبی له سلام گاوندی د تیوبل صاحب په دوي چې د چا ځوي نبی له سلام وي بیا بم زبا گاوندی دا یاسته یې زنانو تا جدا عزت میلاو شایده او بیال قرآنو گوره قرآن قرآن که تردو پا نم صورت نشتی زنانو پا نم صورت ده صورت النساء لولی اللہ راولی گو لولی اللہ پا نبی علی السلام نازل کو سکر نبی علی السلام چی پا کم معاشرکی اللہ پیدا کردو پا آغا معاشرکی زنانا فکر سکوریوی حیثیتی نو اللہ علی عزت ور کو الوران البركاته الى نبي الله السلام البركاته الانبي الله السلام الى خلق کو مقام وحق بيانكو مقام يوط بيانكو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام دي فتابان دي اي نبي صلى الله عليه وسلم او دا الله رحمتو ندي او بركتو ندي داغام تا دا منگو ايو ولیوایو زګچه نن چې مسلمانانو نن چې موږ الله د ایمان دولت راکړې ده نن چې د موږ مخه ته د الله د کتاب پروت ده د نبی اسلام دغه سختو تیرولو په وجب باندې نن چې موږ خو به په جندلې دي نن چې موږ د جنات امیدوار یو د جنتم ساتو ځانم ذکر راشي اونې را باندې ذکر ور پیغو دا, دا نبي له صلوات والسلام داغ تعلیمات دا او داغ خونې پوجا باندې او بن خبردا چې مونږ کوم چې وایو السلام علیکم ایو النبیو یې همبر لم مونږ دعا کو یې همبر باندې مونږ عافرین وایو دوله چې منګه کم پیغمبر باندې افرین وایو نو منګل پکار د دې بیا زنګا غم او خادي دا پیغمبر د طریقو مطابقي تا کا په دنیا کې ډیر ویلي و او ری د واغورې صفا صفا خبري دا لیاز بګ بیا د چا نهي چې څوک بخپشي او څوک بخښاله شي زده انسانانو زه خوشاله اولو د پاره دلته نه ام ناس زه د الله ز خوشاله اولو د پاره نه ام ناس نوم اورې په موسی کی خوای السلام علیکم ایو النبی و رحمت الله و برکاتو دا دعا به چا قبلیږي دا دعا به هر هغه چا قبلیږي چا چې واقعې د نبی صلی الله علیه وسلم سلم په طریقو باندې خپل غم خالي کړي دا غم خالي د پیغمبر د طریقو مطابق نه ده تواي کنا ودې کې چې ستاسو وکاله او مریو بثو وکاله کې یو معلوم نهي قضه کړه او بار موږ کته چې سلام علیکم ایو النبی او رحمت الله و برکاتو ساده وینا الله سين تا وردی دا نه قبلي الله وو چې دا خو په کله باندې وو چې السلام علیکم ایو النبی لیکن دا خو غم خاته کې دی او ای السلام علیکم یا انوانه یا رسم ریواجو ایو النبی خو به نه وایي السلام عليك أيها النبي لا سرطة جبه دا سراء وي لدي كي دا جبه دا سراء طويجي بطبع مناسه السلام عليك أيها النبي دا دا زرنا وي اللي جزد كم پیغمبر با امت كيام زد كم پیغمبر دا پارا افرين ويهم و پیغمبر با نزد السلام ويهم كم پیغمبر دا پارا دعا كوم آية زمادة تاريخي آية زمادة جونت داغه مطابق ده داغه دا خونې مطابق ده غمونه وګوري ځان له د ریواجونو او طریقو وبي خادیانی وګوري اغه ځان لا اغه دزي چلونا اغه سندري اغه ګډاګانی غما دې په خديقه سمې چې دا आवाज د کم دې پوری ځکنا نشې پنو می مسلمان نه او بل نو می مسلمان نه اغي د خلې نه بازار داری د زړه نه بازار کې یا الله دا وا د پیور ستور کې یا الله دا وا د پیغام کې واغنه فرمانی خو یو طرف ته کوو ده ثمر خلکو ازار دی واغس ثمر خلکو خیر یې موغس دی ثمر خلکو ازار او موغس هم دنیا تب او ماخره تب چې په اخرت کې ک قیامت پر ز قبر را راځ ته خوشاله وي چې باق په موز کې السلام علیک ایو النبی او سبج النبی السلام زم شفاعت کئ خاورې بو کی ملائک به تو وي ملائکو اکرامن کاتبین پرشتي اذتين علاوه نور چې کوم ملائک دی لا پاک په پا عمل نامي باندې مقرر کړل اب اوردو چې یا الله اجازه راکا آغه ملائک واغه فرشتي به نبی علی السلام تستا دا طور عملنامه وخي كي دا دي زنانا دا دي خذي عملنامه طول طور دا دا دا واجونونا دا رسمونونا پیغمبر دا دي خنوا حذيث كيرا دي چې پیغمبر بدا قیامت بارست خیره وكي خیره بدا دعا ده وكي خیره پیجنه خیره دنیا کې څوک د خیریه وقت لی سمرا بدالی وی دا پلانه چیده داو دا موی دا, دا مور و پلار خیرو وال لی دا, دا استاق خیرو وال لی داوی دا, دا نیکه خیرو وال لی وی که نا حضر اما دا ریواجون و رسمون واله دا پیغمبر خیرو وال لی فاوری. پیغمبر خیرو وال لی دیده پیغمبر بسوی دا قیامت پورستو خلق مطم دی چه منگل با پیغمبر وقت دعا کئی مغلبه سفارش کئ او اوري پیغمبر بووي سوفقان سوفقان لمان غييره بادي دري زل بووي سوفقان سوفقان سوفقان لمان غييره بادي يا الله تباہي کي تباہي کي تباہي کي اخلق چماوت په دنيا کي غم خادئي طريقي خود لوي اوغي هغه بدلې کړل د خپل اخيو د خپل د مرزي رتم رواج به کوو يا الله تباہي کي تباہي کي تباہي الله چې پېغمبر و یا الله تبا کېسم خیالله توا نو خو بې وخت بهان نه پوه پهې وختې مون وواوو یاره و دا مې مشر دی ډېر ناز بې دی ما چې په د بزارارمانه راژوم وا بیا به پرشتې په تارمان راژ پرشتې هلته چې بیا کله د العذااب در کوې کل نه په ق بیا به مال ته جو وور چې په مونږ مان وورې جو کله و دا مندنې دی ما جوور چې په دې د په د بلکې م دومرهسه نه وکړي په دی بلکې که نه یاد دی غ شته ته دغون د کې کاري په ته واده ک چې سر ټګ ته کورې دا خواېخوا کړي دغ ته معبولی غون دې کاري شیطان ته معبولي راغل ته هغې خوي هغې خو مون نه وکړي وي ما وی چې پاګهشت کمنور سناوکړی وره په دې کې با ډېر ځاډم توبو کو ډېر زیات به شیطان خوشاله کو الله به خپه کو دې چې کشرې کشرې واده یې روي دا کو کشرې دې په دې خو بز بالکل دې کومه کنه چې بالکل د ځان نه با د هندیا غټه با جوړو ما د پبوره ځان او شلواتونو او شلو خفو دا به راپات دا به راپاتې او وبه ګډېږي و به چور لږي او نورژنو کو ته به و یجنې و ستا د قسمې ګورهونګډی ک دی که نه نوګ زه به د خپفهیم وګوری به ته به زما به جوی باې خوشاله نه ته به زما په خوشحاله وانې خوشحاله ستا قسمې پاتته را مشر خض به تر سر راپات وا ستا السلام مععلیک یوان نه بيوه سر ته لاړو هسیې اسې دی پج نماز باندې تي دې په غنټو غنټو تناسې اسې دي حجو نو عمرې کولی اسې دي پلاست کی تسبینې ولې اسې قران تناسې تلاوتونه کې اثر د ښتکړه چی کوم وسیفو کومه سوي بد ته معلومه ده څه تلاوت ده معلوم ده څه ختم ده معلوم ده او نارې نه وې ډېر وې ته مونږه کور واره نه ده وې ډېر زما نه کړه خدادا چې تر په پړ بینځ وخته مونږ غي او دا غم خادي د پیغمبر په طریقو دا نه کړه دا ول یدا بل ترپته واخله چې دا غي غم خادي د پیغمبر په طریقو نه دا او دا د سار نه ولا دا باختنه پوره کبه جنازات نه صحیح غنه په خوده می دقهته می د شیطان نه دا دا بزرګ او دا نه کانا دا. دا شیطان نه دا وله مونږ او د خدادا هغه چا په قبليګي نې کواله <سؤال> به د هغه چې قبضېږي دا چا غم خادې د پیغمبر کو طریقو باندې نجکل په دې غم راشي کل په دې خادې راجن په وخت د دې شیطان جوړ شي او چې کل غم خادې نه به د بذره ماس ناتې او دې تصویرونه راوړي ودار له زوره وړي دې دې او دې دي پنځه سو دانی دي وای کا پنځه لاک دانی کنا خو چې دا غم خادې د پیغمبر د طریقې مطابق نهي خدای نه قبلې نه قبلې نه قبلې کوا کنه ته ځان چنه کوا زنانو زان زره درې کو صبح به تحجود کهی صبح به تصویره صبح به ختمونه کوي او بس هر بیخ کتا کڑه و چی کل غم خادی راشی کنه بیا بزده ده مسلمانه پتا ولگی زکسر ده خبره کوم هم مسلمان خوار کڑه زانتا وی هر خد زانتا مسلمانوی هر خده زانتا مسلمانوی هر خده وی چی بزدخو جونه بعض ې دا خپند نیکاله خص تختکاره کوي چې خبره مې کول خدای پاک دی په دغهې نه را وې پهوي بیا چې ببیاي پاسېتهمه کهدي دغه دووی موز کومه که نه د شپې لکه پااسمه جو دا آسې لکه تااس خبره به بللی سې په ق خبره شروع کي نو اصل کې مقصد دد سر خپل هغه نیکاله کاره کو مطلب ې زه مون کومه چې پاسې ته دا اوازونه اون ته کېرات دی وی وایره دا چې ما ایدا ست چلایو ځا دا چل ولګه خبري مقصد غبل طرف ته ای خپل نیکو ده کار ای ګو انوري خدی یوخه ده بل په سلام او دا ګوره چې خخه ده د ورېش پیرا پاتی باس دا خبره جلا وری کړ دا به په جامو کې دی نه دا وی را وی خضر علی صفت کو پایده شوا سب دا د عبادت نشي سړپ یو الله خبري دا خل خبر وکړه نجدي زکه څه مدان نه نه ځان ډیر کړی دا ډیر تړی کوي او چې په غمو نو کې او په خادیانو کې د دې پیارنګ بدلی دې بیا د مسلمانی صادر ګړټه وغزار کړی وای شو کنه د دې نه به مسلمانۍ پاتې موږ ډیر ولېدو په دې ناری نو کې موږ ولېدو ناری نو کې د خړی به یو مون به کې او جومات سر به ډېربد د بان سره به جممات ته راغلی بانک سره خکې غګټه غټګره که نه سبا چې بس دا خو شو دیړی دیلیکن چې کله خااض را شي که نه او تپوسته وکو چې امیر به دا سوپې واده کې دا یره و په سو دا لکاناند او دا ژ نه کويدي او که نه ص دسی د کور مشرې مشر مشر مذر بزانتوی دا تست تېسانې مشرې وای شو کنه کور کې چې چرته وریږي پکې شي یا دته دا و دې نه دته تېسانې کې دی وې راځه مشر دې ته تست تېسانې مشر دې نور غریب د دې غریب ګره وځ د سره دی ښا راځي نه مشر خواغه مشر دې جګه وې چې بای دا سګوي دا الله د دین خلاف کوې دا الله د پیغمبر د سونو ته خلاف السلام ععلیک نهبي دا منږ واو بله پغمبر چې کم دیین را وړلی کمی ترتي منږله را وړي ډیرر سختې تې کړدي ډیرر په سخت و باند دي دا ترې منږته بایدیان کړي دي او په هغه سختوته تکلیفونو باندې هغه پیغمبر غمبر برداش کړ پلوان خپلوانې خلاب شي دي رشتتدارانته خلاب شي دي چې ګوره ته منږ واژون نه منه کوې او پ غمبر د سوغ به کوئ الله سویغ به کوئ دمون پ غبر پهې دومر تلیفونو پرل نه تریق پرې دي نه السلام علیک یوان نهبيو ورحمت الله برکاتو دا در به دغ چا قبلېږي چې د چا ژون د چا زیندي چا غم د چا خادي هغه د پیغمبر د طرق مطابقي او که د پیغمبر د طرق مطابق نه تووایه کله ته په نابلو نکموایا ته په ویت روکیم وایا ته په مول نکموایا وایا وای کنه ته هندستانه الله بابا زه وژنه کم تبقید منګ دې نو پدیدان په وا کوي د الفاطی منګ وایو د جبی د ترانو د زړه نه د زړه نه وی نو دا ببه الله تقبولی دا ب الله تقبولی او دا السلام علیکم ایها النبیو چتوي او په قیامت کې نبی عليه السلام څه پته ولې کې دا اراده د مالا امهتينه دي د زماده په اړه ډېره دعاګانې کړلې د پمابه نړۍ زلا افرين ویل دي بل خبره په دې دي دا چې ایو ان نبیو ای نبی پهولې نبی عليه السلام اوس موجود دي نه اوس موجود نه دي دا ایو ان نبیو چې مونږ وایو دا مطلب بارګز ده نه یا قبرستان کی ممو یو السلام علیکم یا عل القبور نہ دغه مطلب دا ندی دغه مطلب دا د الله ربول عزت ترپنا لکه قران کی راضی فرعون د پرم د الفاظ راغلی یا فرعون مزجورا یا فرعون دا په تور د تعلیم دی وای شو کنه دځنه ورته څوک شرک ثابت نگی الله پاک دې په موږ ټولو رحم وکړي او الله رب دې زموږ ټولو راضي شي که موږ سبق دې زموږ ولې کې الله پاک دې بدغه سبق موږ کوکه او دې الله پاک عملي تور پر موږ کراولي چې زموږ په جون کې عملي طور پر دارا شي چې موږ په عملو کو تش اوريده ندي تش راتله ندي تش غوغي خووده ندي بلکې پدی باندې ځان کوکلی پدی باندې عمل کوکلی اخر کې ترجمه کوم د ټول ځان تنظیمات لري السلام زه سلام علیکم سلام دی پتا باندې ایو النبیو اے نبی صلی الله علیه وسلم ورحمت الله او رحمتنا د الله و برکاتو او برکتنا د هغه دی پتا باندې السلام علیکم سلام دی پتا باندې ایوان نبیو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ او رحمتنا دا اللہ وبرکاتو او برکتنا دا غدی پتابان الله اللہ ربولیدہ دے منگتول اللہ دے صحیح ذکر توفیق را کی اور اللہ پاک د منگتول اللہ د عمل کو توفیق را کی اور اللہ پاک د زمان دے طول نرازی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه خير خلقه محمد وآله وسهب أجمعين آمين يا رب